Wir lösen sie, mir, nur. Die fünf Freunde hatten beschlossen, die Weihnachtsferien alle zusammen in Kirin zu verbringen. Schon am Morgen nach der Ankunft von Julian, Dick und Anne war das Felsenhaus ganz von den Vorbereitungen auf die Festtage erfüllt. Guten Morgen, Kinder. Na, habt ihr gut geschlafen? Ich ja, auf jeden Fall. Und Dick schläft so gut, dass er noch gar nicht aufgewacht ist. Guten Morgen allerseits. Oh, Morgen. Guten Morgen, Tante Fanny. Oh, hier riecht es ja gut. Hm, ich habe gerade das erste Blech mit Plätzchen in den Ofen geschoben. Oh, ihr könnt mir nachher gern beim Ausstechen helfen. Oh, Plätzchenbacken. Gibt es noch was anderes zu tun? Ja, wir können noch erst mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, einen Tannenbaum holen und ein wenig neuen Baumschmuck kaufen. Ja, ja. Ach sehr gerne, Tante Fanny. Warum nicht? Ja, mal sehen, wie Kieran im Advent aussieht. Habe ich gerade Weihnachtsmarkt gehört? Du kriegst Aha. doch immer diese leckeren, gebrannten Mandeln. Guten Morgen, Dick. Ah, Na, guten Morgen. ausgeschlafen? Will, ich ich will Essen. Nicht. <lacht> Nun lasst euch erst mal das Frühstück schmecken, Kinder. Und dann können wir ja auch gleich losgehen. Außen war es schon sehr kalt und so zogen die fünf Freunde mit Tante Fanny in dicken Wintermänteln auf den Weihnachtsmarkt, wo die Verkäufer lautstark ihre Waren anpriesen. Bienenwachskerzen, Bienenwachskerzen, Dominosteine, oh, Domino-Steine, die würde ich gern mal probieren. Dick, du hast gerade gefrühstückt. so zwischendurch. Oh, da kommt ein guter Bekannter, Förster Sherwood. Wie geht's? Treffen Sie auch schon Weihnachtsvorbereitungen? Ich habe schnell ein Geschenk für meine Mutter besorgt. Aber jetzt muss ich weiter mit den Weihnachtsvorbereitungen für die Tiere. Bin ich nämlich noch mächtig hinterher. Oh, Sie hatten sicher noch viel anderes zu tun. Oh ja, ein Wald, der ein bisschen weiter entfernt von Kirin liegt, musste verjüngt werden. Wie verjüngt man denn einen Wald? Man fällt die ältesten Bäume und pflanzt dafür Junge an. Ah, verstehe. Und was für Bäume stehen in Ihrem Wald? Das ist ein typischer Mischwald, also Laub- und Nadelbäume. Aha. In diesem Jahr habe ich junge Tannen angepflanzt. Und, und sagen Sie, wie sehen denn Weihnachtsvorbereitungen für Tiere aus? Bekommen die Rehe Geschenke von Ihnen? Ach Kinder, nun fragt doch Mr. Sherwood nicht so aus. Er hat doch gesagt, dass er keine Zeit hat. Können wir Ihnen vielleicht helfen? Nun ja, wenn ihr wollt, könntet ihr Kastanien und eicheln. Für die Futterkrippe im Forstwald sammeln. <lacht> ja, Da brauche ich noch viel Vorrat, damit die Tiere genug zu essen haben, solange ich bei meiner Mutter bin. Und es eilt auch ein bisschen, denn es sieht ganz so aus, als ob es bald zu schneien beginnt. Also von mir aus können wir jetzt sofort zu diesem Wald gehen. Ja, von mir aus auch. George, kann es sein, dass du dich gerade auf sehr geschickte Weise um das Plätzchenbacken drücken willst? Also hör mal, es ist viel wichtiger, dass das Futter für die Tiere rechtzeitig gesammelt wird. Plätzchenbacken können wir auch noch, wenn es schneit. Ja, da hat George allerdings recht. Mhm. Äh, können wir den Weihnachtsbaum auch später holen, Tante Fanny? Vielleicht ist das sogar besser, dann fängt er nicht so früh zu nadeln an. Ja, aber Kinder, es ist doch wunderbar, dass ihr Mr. Sherwood helfen wollt. Natürlich können wir den Baum auch später holen. Na, ja, dann kommt. Okay. Okay. Ich fahre euch schnell in meinem Wagen zum Wald. Ja, du kommst natürlich auch mit. Aber das mit dem Plätzchenbacken holen wir nach. ja. Und so fuhr Mr. Sherwood mit den fünf Freunden zum Forstwald, der nur wenige Kilometer von Kiran entfernt an einer Landstraße lag. Sie parkten am Straßenrand und gingen in den Wald hinein, bis sie an die Futterkrippe kamen. In ihrer Nähe befand sich ein Verschlag, aus dem Mr. Sherwood große Leinensäcke holte. Also, ähm, am besten, ihr sammelt Eicheln und Kastanien ja. erst einmal in diese Säcke. Okay. Und, und wenn sie voll sind, dann äh, schüttet ihr sie in der Krippe aus. Äh, so müsst ihr nicht so auf den und her laufen. Ja, ja. Okay, das ist sehr praktisch. Alles klar. Da passt ja was. Total. Na, George, Timmy scheint es gut im Wald zu gefallen. Ich glaube, er riecht, dass es hier noch andere Tiere gibt. <lacht> Wer weiß. Zumindest riecht er viel mehr als wir. Ja. Ähm, wie viel Kastanien und Eicheln brauchen wir denn? Also, wenn ihr die Futterkrippe bis zur Hälfte füllt, dann bin ich sehr zufrieden. Die andere Hälfte wird mit Heu aufgefüllt, das findet ihr hier im Verschlag. Ja. Ja. Na dann, äh, an die Arbeit! Ja? Wenn noch etwas ist, ihr findet mich im Forsthaus. Okay. Zu Fuß könnt ihr es über diesen Weg dort erreichen, Es ist nur eine Viertelstunde von hier entfernt. Ach, ja gut, Super. alles klar. Dann bis später. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und nochmal vielen Dank für eure Hilfe. Gerne, gerne. Dafür. In den Forstwald kamen nur sehr selten Spaziergänger. Und Deshalb lagen auch so spät im Jahr noch viele Baumfrüchte auf dem Boden. Während die fünf Freunde in kurzer Zeit die Leinensäcke mit Kastanien und Eicheln füllten, entdeckte Timmy etwas ganz anderes. Timmy, wo kommst du denn her? Ja, was, was, was? Sieht aus, als ob unsere Meisterspürnase uns etwas zeigen will. Tja, dann äh, folgen wir ihm doch. Was? Na los, Timmy. Hm? Wo will er denn hin? Oh, da, da ja? liegt was auf dem Boden, eine graue Kugel. Ja? Eine Kugel, ja. Sehen wir sie uns doch mal genauer an. Ja. Das ist ein Igel. Ja, stimmt. Er hat sich zusammengerollt. Ja, Igel halten um diese Zeit Winterschlaf, oder nicht? Stimmt. Er dürfte gar nicht hier draußen sein. Seht mal, wie er zittert. Oh, ja, er friert bestimmt. Können wir ihn nicht wärmen? Ich weiß nicht, wir könnten ihn in einen von unseren Säcken holen. Sei vorsichtig, Julian. Er hat seine Stacheln aufgestellt. Ja, klar, weil er Angst hat. Aber meine Handschuhe halten ein bisschen was aus und ich fasse ihn ja auch unten am Bauch an. Hm. So, jetzt ist er drin. Wir legen den Rest des Leins um ihn herum und dann hat das erst einmal warm. Hm, Was machen wir dann mit ihm? Wir bringen ihn zu Mr. Sherwood. Oh, das ist eine gute Idee. Aber vorher müssen wir noch die Futterkrippe vollbekommen. Ach, dann mal ran an die Kastanien, bevor unser Schützling erfriert. Ja. Um eine Futterkrippe zu füllen, braucht man außer Heu sehr viele Eicheln und Kastanien. Aber mit acht fleißigen Händen ist die Sache in ein paar Stunden erledigt. Und so kamen die fünf Freunde mit ihrem Schützling schon am frühen Nachmittag im Forsthaus an. Ah, meine fleißigen Helfer. Hallo, seid ihr schon fertig? Ja, Mr. Sherwood, wir haben einen aufgewachten Igel gefunden. Und er zittert ganz furchtbar vor Kälte. Ja. Hier, ist da ist er. Ihr habt ihn warm eingepackt, sehr gut. Also... Mal sehen. Es äh, ist ein junges Tier. Äh, das ist eine ganz normale Sache, Kinder. Manche Igel werden sehr spät im Jahr geboren. Wenn der Winter beginnt, sind sie dann nicht dick genug, um den Winterschlaf durchzuhalten. Und deshalb ist dieser Igel aufgewacht? Ja, er äh, tut es noch. Das Zittern ist das sogenannte Aufwachzittern. Bei dem die Körpertemperatur des Igels von der Winterschlaftemperatur auf die normale Körperwärme steigt. Nein. Das ist sehr kräftezehrend für das Tier. Okay, ja, Wird er den Winter denn überstehen? Er hat nur eine Chance, wenn ihm jemand hilft, wieder einzuschlafen. Oh, das kann ich bestimmt gut. <lacht> ja, Erst einmal müsst ihr ihn füttern, bis er das Winterschlafgewicht von mindestens einem Pfund erreicht hat. Einem Pfund? Bon. Und ihr müsst ihm ein Schlafhäuschen bauen. Hier wäre eine Bauanleitung dafür. Ähm, ich kümmere mich mit Dick um das Schlafhäuschen. Ja, auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. Und ich? Ich besorge das Futter. Du willst Würmer und Spinnen sammeln? Ähm, ja. Vielleicht, wenn du mir hilfst? Na klar. George hat recht. Igel essen am liebsten tierische Nahrung. Ihr könnt ihm Rührei ohne Salz geben. Das ja, genügt. Sehr gut. Und äh, damit er einschlafen kann, stellt ihn am besten an einen Ort, der nicht sehr warm ist. Und... Was machen wir, wenn er eingeschlafen ist? Dann braucht er einen Platz, wo es so kalt ist, dass er bis zum Frühjahr nicht mehr aufwacht und wo er sicher ist. Ein Keller wäre gut. Killer. Tja, dann haben wir ja alles geklärt. Können wir Ihnen sonst noch helfen, Mr. Sherwood? Äh, ja, ähm, meine Mutter hat heute angerufen. Sie ist krank geworden und oh möchte, dass ich früher komme. Hm. Aber jemand muss sich um die Krippe im Forstwald kümmern. Ja, denke, Fahren Sie ruhig zu Ihrer Mutter. Wir machen das schon. Ja. Aber ihr müsstet noch den ganzen Vorratskasten neben der Krippe füllen und solltet auch jeden Tag nach dem Rechten sehen. Kein Problem. Sie können sich auf uns verlassen, Mr. Sherwood. Also gut. Mhm. Übrigens, äh, Waldtiere sind alle nachtaktiv. Wenn ihr ganz früh am Morgen losgeht... Könnt ihr sie vielleicht beobachten? Ganz früh? Also, ich helfe lieber unserem Igeljungen beim Winterschlafen. Na ja, ihr habt schließlich Ferien. Und es reicht auch vollkommen, wenn ihr tagsüber nach der Krippe seht. Das sieht. hört sich besser an. Habt jetzt schon. Vielen Dank. Keine Ursache, Mr. Sherwood. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten. Ja. Euch auch, Kinder. Lasst es euch gut gehen. Ach, danke schön. Doch am selben Abend bauten Julien und Dick aus einem Pappkarton ein Schlafhäuschen für den jungen Igel. Und George ging sogar höchstpersönlich in die Küche, um dort, zusammen mit Anne, Rührei ohne Salz zu kochen. Nach dem Füttern setzten sie den Igel auf eine Waage, um sein Gewicht zu prüfen. Als der stachelige Gast es sich in seinem Schlafhäuschen bequem gemacht hatte, gingen auch die fünf Freunde ins Bett und schliefen sich ordentlich aus. Am nächsten Morgen gingen sie gleich nach dem Frühstück in den Wald. Hier ist die große Vorratskiste. Die sollten wir möglichst heute noch auffüllen. Dann legen wir doch besser gleich mal los. Mhm. Was hat Timi denn schon wieder? Leute, komm mal her. Was ist denn los? Was hast du? Ja, komm mal her. Da ist noch Hä? ein Igel. Ja, aber der ist viel größer. Mehr als ein Pfund hat der auf jeden Fall. Oh, und da drüben oh. ist noch oh. einer. Oh, Timmy, rennt auch schon wieder woanders hin. Timmy, warte. Das gibt es doch nicht. Hier ist noch ein Igel. Und der ist auf jeden Fall erwachsen. Was? Wirklich? Sag mal. Tatsächlich. Oh. Merkwürdig. Warum machen dann plötzlich so große Igel auf? Also ich habe mal gelesen, dass Igel auch während des Winterschlafs noch draußen gehen, zumindest für ein paar Minuten. Mhm. Ja, vielleicht, aber, aber bestimmt doch nicht tagsüber. Und ja, bestimmt nicht alle auf einmal. Was machen wir denn jetzt? Wir können doch nicht alle Igel, die wir hier finden, ins Felsenhaus bringen. Nein, das nicht. Aber wir sollten zumindest nachsehen, ob auch wieder junge Igel aufgewacht sind und wenigstens die mitnehmen. Ja, das ist gut. Mhm. Und da müssen wir über diese Sache mal ganz genau nachdenken. Ich glaube, mit diesem Wald stimmt was nicht. Das glaube ich auch. Aber wir werden bestimmt eine ganz vernünftige Erklärung finden. Wie immer, ha? Bestimmt. Während Julian und Dick sich allein um die Futterkrippe kümmerten, suchten George und N den ganzen Wald ab und entdeckten mit Timmys Hilfe noch einige Igel, die über den Waldboden liefen und dabei recht orientierungslos wirkten. Drei von ihnen waren so klein, dass die Mädchen sie mit ins Felsenhaus nahmen. Dort bauten sie noch drei weitere Schlafhäuschen, die sie neben dem ersten in der Diele aufstellten. Am frühen Nachmittag kamen dann auch Julian und Dick von der Krippe zurück. Hallo, Anne. Hallo, George. Hey. Na, wie geht es unseren Schützlingen? Wir füttern sie gerade. Oh, scheint mir ja sehr gut zu schmecken. Ich muss sagen, für Igel koche sogar ich gern. Ach, der von gestern ist schon fertig, ja? Ähm, darf ich ihn wiegen? Ja, klar. Hier ist die Briefwaage von Tante Fanny. Ah, Hier. danke. So, mein kleiner... Ja... Jetzt schön sitzen bleiben, ja? Wie viel hat er denn gestern gewogen? Das haben wir in der Tabelle eingetragen. Warte, hier steht 470 Gramm. Aha. Oh, dann hat er 20 Gramm zugenommen. Ach oh, großartig! Oh, ja. Hoffentlich klappt das bei den anderen auch so gut. Ja. Schade, dass Igel nicht sprechen können. Dann könnten sie uns sagen, warum nicht nur die Kleinen, sondern auch die großen Igel aufgewacht sind. Also, George und ich, wir haben da eine Idee. Ja. Aha, es hört sich ja spannend an. Also, dann äh, lasst mal hören. Los. Es muss die Landstraße sein, die am Wald vorüberführt. Die Autos, die dort entlangfahren, sind viel zu laut. Mhm. Genau, und Igel hören nämlich viel mehr als wir. Oh. Und deshalb muss dieser Autoverkehr ein schrecklicher Lärm für Sie sein. Okay. Logisch. Also, ja, ihr könntet recht haben. In einem Bett neben einer verkehrsreichen Landstraße könnte nicht mal ich schlafen. Ja, und das wäre was heißen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Aber was können wir in dieser Situation ändern? Ja. Wir könnten ein Schild malen, das die Autofahrer bittet, langsamer zu fahren. Ja, so ein großes, rotes Dreieck mit einem Igel in der Mitte. Und unten drunter schreiben wir, Achtung, Winterschlaf, bitte leise fahren. Ja. Gute Idee. Okay, versuchen wir es. Okay, los. Holt ihr mal Stifte und Papier? Hier, hier, ist, hier ist ein Stift. So, Pappen brauchen wir auch noch. Und los ging es. Anne und George schnappten sich ein großes Stück Pappe und legten los. George, gibst du mir mal bitte den schwarzen Stift? Ja, hier. Gut, danke. Gut, dann fange ich mal mit dem roten Dreieck an. Mhm, und das ist die Grundform des Igels. Das sieht schon mal nicht ah. schlecht aus. Ah. Na, du kannst ihn so ein bisschen größer machen. Sieht yes. fast aus wie ein Igel. hä? Sie müssen mhm. noch mehr Stacheln Ja, drauf. und der Bauch, der muss auch noch ein bisschen größer werden. Das sieht ja fast oh. aus wie dick. <lacht> <Hey>. <lacht> Also, das rote Dreieck ähm, ist auf jeden Fall schon Brauchen ja eigentlich fertig? Einen, einen langen Stock, an dem wir das Schild befestigen. Ich weiß nicht, Leute. Ich, ich glaube, unsere Theorie hat einen Haken. Hm? Wieso? Ja. Welchen Was denn? Weißt du? Ich weiß auch nicht. Äh, wie lange führt die Landstraße schon an diesem Wald vorbei, George? Ja, keine Ahnung. Solange ich denken kann. Aber äh, Mr. Sherwood hat nichts davon erzählt, dass früher schon mal mitten im Winter so viele ausgewachsene Igel auf einmal aufgewacht sind. Das stimmt. Hm. Und eigentlich war der Verkehr auch schon immer so laut wie jetzt. Stimmt. Ja, dann... Ist unser schönes Warnschild wohl vollkommen sinnlos? Das, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich habe gerade mit größter Mühe diesen Igel gezeigt Ja, ja, ja, ja, ja der, der okay, ist auch aber. wirklich hübsch geworden. Vielleicht kannst du ihn ja Tante Fanny schenken. Sie freut sich bestimmt. Ja, bestimmt. ja, ist schon gut dick. Aber wovon sind die Igel im Wald denn dann geweckt worden? Hm? Hm. Ich würde sagen, das ist eine wirklich stachelige Angelegenheit. Mhm. So sehr sie auch grübelten. Julian, Dick, Anne und George kamen auf keine vernünftige Idee, die das Aufwachen der Igel erklären konnte. Schon bald wurden sie jedoch von einem anderen Naturereignis aus ihren Gedanken gerissen. Oh, Timmy, was ist denn los? Was will er am Fenster. Hm. Keine Ahnung. Oh, seht mal, es hat angefangen zu schneien. Oh, wirklich? Ja, richtig große Schneeflocken. Schaut mal, wie weiße wow. Kristalle. Wow. Oh Toll, dann können wir ja Schlitten fahren gehen. Schlitten fahren? Äh, äh, das ist was für Kinder. Äh? Hier in Kirin fahren wir Ski. Ja, aber ich kann nicht Ski fahren. N nein, auch. ich auch nicht. Dann bringen George und ich es euch bei, nicht wahr, George? Ja, mit dem größten Vergnügen. Aha. Kann man da nicht hinfallen? Ach was, dafür hast du doch Skistöcker. Also, ich würde schon gerne Skifahren lernen. Und Andrew, du brauchst doch gar keine Angst zu oh, haben. Nein. Wer reiten kann, kann bestimmt auch Skifahren. Ja. Na gut, aber nur, wenn ich nicht gleich einen steilen Berg hinunter muss. Gar keine Sorge. Hier in köln gibt es doch gar keine steilen Berge. Okay, versprochen, ja? Im Felsenhaus gab es genug Skier für alle. Und als der Schnee hoch genug war, zogen die fünf Freunde auf einen flachen Hügel in der Nähe des Felsenhauses, um mit dem Skiunterricht zu beginnen. Dick und Anne lernten schnell mit den Brettern an ihren Füßen umzugehen. Das macht Spaß. Oh, ja. Hey, Timmy will mit euch um die Wette laufen. Ja? Das soll er mal probieren. Ich kann schon ganz schnell fahren. Ja, ich noch nicht. Da komme ich aus dem Gleichgewicht. Oh, oh das komme ich auch. Oh, oh. Ist. Oh. Hast du den Weg Nein, nein. Der Schnee ist ja ganz schön weich. Kommst du hoch? Ja. Oh, oh, seht mal. Ich war richtig beeindruckend. Okay. Zumindest sieht man hier den Abdruck meines wohlgeformten Körpers. Ah, ja, genau. <lacht> ja. Ja. Ah? Ah. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Was denn? Die Tiere im Wald haben es mit dem Schnee ganz schön schwer, Futter zu finden. Das stimmt. Nur gut, dass wir die Futterkrippe rechtzeitig gefüllt haben. Ja, ja. Und, ähm, Was haltet ihr davon, wenn wir sie morgen früh beobachten gehen? Hm. Wir könnten mit den Skiern hinfahren. Das geht sicher schneller als zu Fuß. Oh ja! Das klingt großartig. Du willst aber nicht darauf hinaus, dass wir morgen früh um fünf aufstehen, oder? Um fünf? Spätestens um vier. Oh, äh, äh, was ausgeschlossen. Um die Zeit schlafe ich tiefer als äh, jeder Igel mitten im Winter. Ja. Aber vielleicht bekommen wir zu einer Zeit, wo alle Waldtiere wach sind, sogar einen Hinweis darauf, was in diesem Wald vor sich geht. Ja, ja es, äh, es könnten noch andere Tiere vom Geheimnis dieses Waldes betroffen sein. Ja, eben. Ja, da könntet ihr recht haben. Gut, ich hab's mir noch mal überlegt. Für schlaflose Igel opfere ich gern meinen Schlaf. Ja, genau. Was anderes hätte ich eigentlich von dir erwartet. Oh, das wird bestimmt sehr aufregend. Uhr verließen die fünf Freunde leise das Haus. Am Abend zuvor hatte es noch lange geschneit. Und nun lagen die Wiesen unter einer dicken, glatten Schneedecke, die im Mondlicht glitzerte. Und so war es für die Kinder leicht, sich zu orientieren. Obwohl es, wie Dick meinte, eigentlich noch mitten in der Nacht war. Beinahe lautlos glitten sie über den Neuschnee dahin. Nur Timmy sank mit seinen Pfoten bei jedem Schritt ein, was ihm jedoch nicht viel auszumachen schien. Brav, Timmy. Es dauert nicht mehr lange, bis wir da sind. Äh, hört ihr das? Ja, ja das, das, das klingt so, als ob jemand Holz sägt. Klar, bei der Kälte kann man auch nicht genug Feuerholz haben. Ja, aber warum sieht denn jemand mitten in der Nacht Holz? Morgenstund hat Gold im Mund. Hast du noch nie was von gehört, Dick, ne? Ja, wie, doch schon, aber ich habe diesen Spruch noch nie verstanden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da vorne ist schon der Forstwald. Wir ja ganz schön schnell aufschieren. Mhm. Über das die Stunde ist die Strecke ja auch viel kürzer als über die Straße. Seid leise. Wenn wirklich Tiere an der Futterkrippe sind, dann dürfen sie uns nicht hören. Sonst laufen sie sofort weg. Alles klar. Psst, Behutsam schoben die Kinder ihre Skier voran, bis sie in Sichtweite der Futterkrippe waren. Tatsächlich hatten sich einige Waldtiere dort versammelt. Die Augen der Kinder hatten sich bereits an die Dunkelheit gewöhnt. Und so konnten sie zwei erwachsene Rehe, ein Rehkitz und sogar einen Hirsch von ihrem Beobachtungsposten aus gut betrachten. Als die Morgendämmerung einsetzte, verließen die Tiere mit stolzen, ruhigen Bewegungen den Futterplatz. Nur ein paar Hasen und Eichhörnchen huschten noch über den Boden, bevor im Morgenlicht auch diese letzten Waldbewohner verschwunden waren. Das war toll. So lange habe ich noch nie einen Hirsch aus der Nähe gesehen. Ja, es war toll, aber mir ist auch nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Ja, dann können wir doch auch wieder zurückfahren, oder? Wenn wir noch länger hier auf der Stelle stehen, verwandle ich mich in einen Eiszapfen. Das wäre aber viel zu schade um dich. Also fahren wir lieber. Ja, bitte. Moment, Leute. Seht mal, was hier bei Tageslicht zum Vorschein kommt. Was denn? Was ist denn da? Was siehst du denn? Spuren im Schnee. Sie müssen ganz, ganz frisch sein. Ja, es hat erst der Nacht aufgehört zu schneien. Von der Größe her müssten es Männerfüße sein, und zwar zwei unterschiedliche Paare. Ach, wer läuft denn noch früher als wir im Wald rum? Ja, das würde ich auch gerne wissen. In diesem Wald kann doch herumlaufen, wer will. Ach Komm, bitte, es ist wirklich eisig kalt hier. Ich würde mich auch ganz gerne wieder bewegen. Na ja. ja, dann fahren wir. Okay. Halt, stopp. Hey. Sieht euch das mal an! Was denn, Dick? Was meinst du? Schaut doch mal genau hin. Ja? Ist das nicht merkwürdig? Ja, die Fußspuren hören plötzlich auf. Das meine ich. Da ist nur noch eine weiße Fläche. Ja. Und äh, sie ist ziemlich glatt. Ja. Und, und dort hinten gehen die Fußspuren weiter, glaube ich. Ja? ja? Was? Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Ja, sie gehen in diese Richtung weiter. Ja, ja. Ja, aber wie sind die Männer, die diese Fußspuren hinterlassen haben, von dort drüben hierher gekommen? Hm, gute Frage. Mhm. Wenn in Tyrann jemand fliegen könnte, dann, dann wüssten wir das sicher. Ja. Was meint ihr, ob es noch mehr so komische weiße Flächen gibt? Auch wenn mir furchtbar kalt ist, aber das würde ich jetzt auch gern wissen. Ja. Okay. Gut, dann äh, teilen wir uns auf, mhm. ja? Jeder fährt in eine Richtung und in zehn Minuten treffen wir uns wieder hier. So. Ach, alles klar, okay. bis gleich. Bis gleich. Äh. Die Untersuchung des verschneiten Waldbodens führte zu einem aufregenden Ergebnis. Der ganze Wald war voll von diesen merkwürdigen, glatten Schneeflächen. Fußspuren führten zu ihnen hin, beziehungsweise gingen von ihnen ab. Und zwischen ihnen war ein Fleck mit einer glatt gestrichenen Schneedecke. Also langsam wird mir dieser Wald unheimlich. Diegel, die schlafwandeln, Spuren, die plötzlich verschwinden. Was geht denn da bloß vor sich? Ja, Timmy erzählt uns ruhig. Er hat schon wieder einen Igel aufgespürt, der langsam durch den Schnee gekrochen ist. Oh Vielleicht gibt es zwischen den weißen Flächen und den Igel einen Zusammenhang. Oh, das ist so geil. Ich, ich steck mal meinen Skistock in so eine Fläche. Mal sehen, was passiert. Ja, aber ganz vorsichtig, Julian, ja? ja klar. Oh, da versinkt ganz tief darin. Da, da ist gar kein Boden drunter. Das muss eine Art Erdloch sein. Ein Erdloch voller Schnee, Ja. Könnt ihr euch das erklären? Nein. Keine Ahnung. Wir sollten herausfinden, wem diese Fußspuren gehören. Ja, das könnte uns der Lösung auf jeden Fall näher bringen. Bestimmt. Ich hoffe, es bringt uns auch wieder näher an unser Zuhause. Amy, ah. <lacht> wo läufst du denn schon wieder hin? Warte! Timmy hat eine Spur gefunden, die aus dem Wald herausführt. Okay, warte, George, wir kommen! Ja, bleib da! Nicht so schnell! Komm Hier ist die Landstraße. Genau, und von Spuren keine Spur mehr. Auf der Straße hinterlässt man ja leider keine Fußabdrücke. Nee, Mist. Leute, ich will nicht behaupten, dass mich die Geheimnisse dieses Waldes nicht interessieren, aber mir ist wirklich ganz schrecklich kalt. Meinst du, du schaffst das bis nach Hause? Ich weiß nicht, meine Hände und Füße sind so kalt, dass ich sie nicht mehr spüre. Oh nein. Ich habe eine Idee. Der Bauernhof, an dem wir heute vorbeigekommen sind, ist der vom Bauer Skofield. Er ist gerade erst hierher gezogen. Wir können ihn fragen, ob wir uns bei ihm aufwärmen dürfen. Ach, das wäre wunderbar ja, Gut, Ach, Gut. Jetzt. Na los, bis äh, dahin mhm. schaffst du es bestimmt, oh, oder? Völlig. Na los. Los sind wir auch. Es mhm. mhm. mhm. ist nicht mehr weit. Mhm. In wenigen Minuten hatten sie den Hof erreicht, sie schnallten ihre Skier ab und klopften an die Tür. Doch ihnen öffnete nicht Bauer Schofield, sondern ein Mann, den George noch nie gesehen hatte. Was wollt ihr denn? Guten Morgen. Ähm, wir wollten eigentlich Mr. Schofield fragen, ob wir uns hier ein wenig aufwärmen könnten. Ja, meine Schwester ist völlig durchgefroren. Ja, ja. ja kommt rein. Schofield ist nicht da. Oh. Könnt äh, euch an den Kamin setzen. Danke. Na los, Anne. Vielen Dank, Mr. Stone. Stone. Okay, Also okay. vielen Dank, Mr. Stone. Hm. Der Hund bleibt in der Diele. Ja, okay. hier ja, ich wie ein Stein. Aber das Feuer im Kamin ist prima. So, lass uns hier auf die Bank setzen. Mhm. Och, das tut gut. Ich spüre meine Fußzehen schon wieder. Ja, besser. Mhm. Das Feuer raucht ganz schön. Was ist das eigentlich für Holz? Äste und Buchenschalte, würde ich sagen. Mhm. Das sind keine normalen Äste, Dick. Das ist eine Wurzel. Eine Wurzel? Bist du sicher, George? Ja, man erkennt sie an den Haaren hier. Siehst du da an den Enden? Mir fällt gerade etwas ein, das ich gestern in einem Lexikon von Onkel Quentin gelesen habe. Was meinst du? Was? Sag schon. Igel, die im Wald leben, kriechen für ihren Winterschlaf gern unter Wurzeln. Mhm. Du meinst, die Wurzel, die hier im Kamin knistert, die war bis vor kurzem ein äh, natürliches Igel-Schlafhäuschen? Ja. Das, das heißt, wenn sie jemand ausgegraben hat... Könnte ein Igel, der darunter geschlafen hat, wach geworden sein? Aha. Dann müsste er sich einen neuen Schlafplatz suchen und deswegen zu so ungewöhnlicher Zeit draußen herumlaufen. Genau. Das klingt ja ganz logisch. Mhm. Aber warum sollte jemand mitten im Winter eine Wurzel aus der Erde ausgraben? Das ist doch viel zu mühselig, zumal, wenn der Boden gefroren ist. Ja. Ja, da hast du recht. Also, Feuerholz bekommt man sicher einfacher. Es ist ja auch gar nicht gesagt, dass diese Wurzel aus dem Forstwald hier in der Nähe ist. Hm? Mr. Stone kommt wieder rein. Oh. Braucht ihr noch lange, um warm zu werden? <lacht> Wenn Sie uns noch fünf Minuten geben würden, danach fahren wir sofort weiter. Hm. Ne, sofort? Ja. Wenn es sein muss. Ähm, sagen Sie, äh? dieses Holz im Kamin das ist doch eine Wurzel, nicht wahr? Ja, und wenn schon. Äh, nun ja, es war gerade so schön gemütlich hier ja, und, sehr und, gemütlich. und äh, da haben wir uns darüber unterhalten, woher so eine Wurzel kommen könnte. Genau. So, so gemütlich ist es. Ja, total. Dann ist euch doch schon warm genug. Also ab nach Hause, das hier ist ein äh, Hof und kein Sanatorium. Äh, ja, ja schon gut. Ja, das, das könnte man auch freundlicher sagen. Na ehrlich? Ach, egal. Kommt, gehen wir. Oh, wir wollen ja niemanden belästigen. So. Ich bin nicht eilig, uns loszuwerden. Ja, bin unsympathisch. Entschuldigt, aber könnten wir bitte losfahren, bevor ich wieder anfange zu frieren? <lacht> also, ich ich würde mich gerne noch ein wenig umsehen. Was? Wieso das denn? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die weißen Löcher im Wald etwas mit Baumwurzeln zu tun haben könnten. <lacht> und warum willst du dich denn hier auf dem Hof rumsehen und nicht im Frostwald? Ja, es könnte doch sein, dass die Wurzel, die wir im Kamin gesehen haben, nicht die einzige ist, die sich auf diesem Bauernhof befindet. Stimmt. Ja, das könnte sein. Also, ah. lasst uns mal nachsehen. Ja, aber Mr. Stone ist bestimmt nicht begeistert, wenn wir uns noch länger hier herumtreiben. Das müssen Stone. ja nicht alle sein, Ann. Du könntest mit George schon losfahren. Zum Beispiel. Ihr könnt dabei so tun, als ob ihr uns hinterher hinterherruft, sodass Mr. Stone nämlich denkt, Julian und ich sind schon weg. Ah. Ja, das ist eine gute Idee. Also, ähm, so kann er noch gleich los und muss nicht frieren. Ja. Okay, hier, Anne, deine Skistöcke. Danke, Julian. Aber seid vorsichtig, Jungs, ja? Klar. George, bist du fertig? Äh, Moment. Muss du noch meine Bindung festziehen. So. Ja, alles klar, kann losgehen. Ja? Wir sehen uns im Felsenhaus. Ja, dann bis gleich. Komm, komm, komm. So. Hey Dick, Julien, so wartet doch. Ihr kennt nicht so schnell. Hallo, wir kommen. Okay, dann wollen wir uns mal umsehen. Ja, und immer schön in Deckung bleiben. Ah. Während George, Anne und Timmy sich mit großem Lärm entfernten, glitten Julian und Dick auf ihren Skiern am Zaun des Bauernhofes entlang, wobei sie in geduckter Haltung blieben und sich so vor den eventuellen Blicken des Bauern verbargen. Julian, ja? Ich glaube, da am Ende des Hofes ist etwas, das uns interessieren könnte. Du meinst diesen merkwürdigen Berg? Ja. Ich bin gespannt, wie der aus der Nähe aussieht. Ja, ich auch. So eine Überraschung. Das sind Wurzeln. Das müssen mindestens 50 Stück sein. Ach, wenn das überhaupt reicht. Komm Dick, wir haben genug gesehen. Lass uns abhauen. Ich könnte auch langsam ein Frühstück vertragen. Oh ja, und eins verspreche ich dir, nach dem Frühstück mache ich einen gründlichen Mittagsschlaf. Oh, ja. Großer Dick war niemandem von den fünf Freunden nach Schlafen zumute. Im Gegenteil, bei heißem Kakao und frischen Sandwiches entbrannte eine heiße Diskussion. Also eins scheint doch ziemlich klar zu sein. Und da wo jetzt die weißen Löcher im Wald sind, war noch bis vor kurzem Wurzeln drin. Auf jeden Fall. Ja, und diese Erklärung scheint mir vernünftig und, und äh, naheliegend. Mhm ja auch, aber trotzdem gibt es eine Sache, die ich nicht verstehe. Lass hören. Hm? Was denn? Es hat gestern Abend angefangen zu schneien, nicht wahr? Ja, soweit ich es richtig bemerkt habe, äh, waren wir alle dabei. Hm? Wenn die Fußspuren der beiden Männer noch im Schnee zu sehen waren, dann heißt das, dass es nicht mehr geschneit hat, seit sie die Wurzeln ausgegraben haben. Mhm. Ja, stimmt. Sonst wären ihre Spuren unter dem Neuschnee verschwunden. Aber dann dürfte eigentlich kein Schnee mehr in einem Erdloch sein, in dem vorher die Wurzel gesteckt hat. Ich nicht. Ja, Na, hast du recht, George. Das ist in der Tat sehr merkwürdig. Vielleicht haben die Bauern den Schnee da hineingeschaufelt. Ja, und wozu sollten sie das tun? Ich weiß nicht, vielleicht, damit man das Loch nicht sieht, das sie gerissen haben. Ja. Möglicherweise haben Sie diese Löcher vorher mit Erde zugeschaufelt, aber jetzt ist der Boden gefroren, das war Ihnen alles zu mühselig und dann haben Sie einfach Schnee genommen. Ja. Und äh, ihn schön glatt geklopft, damit man keine Spuren sieht. Genau. Mhm. Naja, dann, dann waren Sie allerdings ganz schön dumm. Sie haben alles getan, um die Erdlöcher zu vertuschen mhm. und dabei vergessen, dass sie Fußspuren im Schnee hinterlassen. Ja. Mhm. Mhm. Kann doch sein, Bösewichte sind doch oft ziemlich dumm. <lacht> ja, da sagst du ja, was. Ich einige. Wovon redet ihr eigentlich? Ist es denn verboten, Wurzeln aus dem Waldboden zu entfernen? Eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine ziemlich mühsame Arbeit. Förster Sherwood wäre eher froh, wenn das jemand für ihn machen würde. Allerdings wird so etwas nicht im Winter gemacht. Ja, logisch, wenn die Igel dabei ihre Schlafplätze verlieren. Vielleicht haben ja auch die Bauern die Wurzeln ausgegraben, um die Igel zu ärgern. George, mir tun die Igel auch sehr leid. Aber warum sollten zwei Bauern so einen Unsinn tun? Ja. Davon haben sie doch gar nichts. Wenn die Bauern graben würden, hießen sie ja Graber. Mhm. Fakt ist, ohne die aufgewachten Igel wären wir vielleicht gar nicht darauf gekommen, dass die Wurzeln gerade jetzt erst entfernt wurden. Mhm, stimmt. Mhm. Ja, vielleicht hat die Sache etwas mit den Wurzeln selbst zu tun. Mhm. Mhm. Das im Kamin war eine ganz gewöhnliche Tannenwurzel. Mhm. Und sie war noch nicht mal besonders groß. Im Gegenteil. Mhm. Aber wozu? Gehen die Bauern mitten in der Nacht in den Wald, um diese Wurzeln zu holen. Weiß, Weil sie oder? am Tag genug anderes zu tun haben? Weinst Bestimmt du? gibt es eine Vereinbarung zwischen Förster Sherwood und Bauer Scofield, von der wir nichts wissen. Könnte sein. Vielleicht geht es dabei nur um ein bisschen billiges Feuerholz. Während des Gesprächs hatte Tante Fanny die Stube betreten, um nach dem Rechten zu sehen. Na, schmeckt es, meine Lieben? Oh ja. Hm? Braucht ihr noch etwas? Nein, Mutter, alles bestens. Ja, es war lecker. Total. Die heiße Schokolade, Tante Fanny, ist ein echter Lebensretter. Oh, ich habe ja. schon befürchtet, ich würde meine Finger nie wieder spüren. <lacht> ja, wieso musstet ihr auch so lange im Wald bleiben bei dieser Kälte? Weil wir Mr. Sherwood versprochen haben, uns um alles zu kümmern. Ja, das verstehe ich ja. Aber ein wenig könntet ihr auch mal an euch denken. Äh, wie meinst du das, Tante Fanny? <lacht> Wenn ich euch daran erinnern darf, morgen ist Weihnachten. Wir haben immer noch keinen Tannenbaum und das Plätzchenbacken habt ihr nun auch ganz mir überlassen. Oh, oh, es riecht verbrannt. Ich muss in die Küche. Moment, Moment. was hat Tante Fanny gerade gesagt? Wir brauchen noch einen Tannenbaum zu Weihnachten. Ja, natürlich, Julian, aber das weißt du doch. Aber das, das ist das letzte Puzzleteil, um unser Rätsel zu lösen. Im Moment ist mir alles, was du sagst, ein Rätsel, Julian. Erinnert ihr euch daran, was Förster Sherwood uns erzählt hat, als wir ihn das erste Mal getroffen haben? Ja, er hat im Forstwald jede Menge junge Tannen angepflanzt. Ach, genau. Ach, deshalb war die Tannenwurzel im Kamin von Mr. Stone so klein. Wovon redet ihr denn jetzt schon wieder? Die beiden Bauern haben gar nicht die Wurzeln gestohlen, ja. sondern die jungen Tannenbäume und zwar mit der Wurzel. Aha. Dann hätten sie die Tannen einfach nur abgeholzt, dann wären die Wurzelstümpfe zurückgeblieben und hätten sie verraten. Oh, der Diebstahl wäre Mr. Sherwood sofort aufgefallen. Julian, das ist eine böse Unterstellung. Ach, das glaube ich nicht. Wir haben doch heute Morgen eine Kreissäge gehört, oder nicht? Ja, natürlich. Die kam vom Hof vom Bauer Schofield. Ja, also, wahrscheinlich haben die beiden Bauern da gerade die Wurzeln von den jungen Tannen abgesägt. Und deshalb war auch Mr. Schofield eben nicht da. Denn er steht schon auf dem Marktplatz von Köln und verkauft die jungen Tannen aus dem Forstwald als Weihnachtsbäume. So eine Schockerei! Leute, ihr steigert euch da in etwas hinein. Es ist bestimmt alles ganz anders und lässt sich viel leichter erklären. Ach. Aber, Anne, wir haben gerade die beste Erklärung dafür gefunden, warum Scofield und Stone versucht haben, die Löcher im Waldboden zu vertuschen. Also, gehen wir doch einfach zum Markt und sehen nach. Ja. Tante Fanny würde sich auch freuen, wenn wir uns um Weihnachtsbäume kümmern. Genau. Und ich wette, dass die Auswahl sehr interessant sein wird. Ja, und ich wette, dass Mr. Schofield jetzt auf seinem Bauernhof ist und seine Tiere füttert. Warten wir es ab. Das mhm. werden wir mal sehen. Ja, gehen wir. Die fünf Freunde erklärten Tante Fanny, dass sie einen Weihnachtsbaum holen wollten. Und schon waren sie allesamt zur Tür hinaus und liefen von Neugierde getrieben zum Weihnachtsmarkt von Kiren. Einen Tag vor Heiligabend herrschte dort Hochbetrieb. Sogar ein Drehorgelspieler war gekommen, um Weihnachtslieder zu spielen. Oh, seht nur, der schöne Weihnachtsschmuck. Wie sollten welche mitnehmen. Ja. später, Ernst. Erst einmal hast du eine Wette verloren. Sieh mal, ja, wer ist." Frisch geschlagen aus heimischen Wäldern. Exklusiv für sie in Kern. Das glaube ich ja jetzt nicht. Du musst einfach nur deine Augen schlagen hm? Wir müssen sofort die Polizei rufen. Ja, und wie wollt ihr den Konzil davon überzeugen, dass diese Tannenbäume gestohlen sind? Na, wir erzählen ihm von den weißen Löchern im Wald und von den aufgewachten Igeln. Ich glaube ja, wir müssen ihn von den Tannenwurzeln auf Schofields Hof erzählen. Mhm. Am besten wäre sogar, wenn wir sie ihm zeigen könnten. Ja. Timmy! Was ist denn nun schon wieder los? Wo willst du denn hin? Warte, Timmy! Wo ist denn da her? Als ob Timmy verstanden hätte, was George gerade gesagt hatte, raste er in ungeheurer Geschwindigkeit aus Kiran hinaus und steuerte geradewegs auf den Hof des Bauern Schofield zu. Julian, Dick, Anne und George folgten ihm mit Mühe und Not. Timmy bloß so schnell rennt, doch viel kürzere Beine als wir. Ich würde lieber wissen, warum er so schnell läuft. Er müsste doch etwas sehr Wichtiges entdeckt haben. Das hoffe ich. Und ab! Da unten ist ein Feuer. Timmy muss es gerochen haben. Was? Ein Feuer? Ja! Yeah. Tatsächlich! Wieso brennt es dort? Da ist Mr. Stone. Er schleppt Wurzeln an und wirft sie ins Feuer. Ja, und vorher hat er einen riesigen Reisighaufen aufgeschichtet, damit das feuchte Wurzelholz auch wirklich zu brennen anfängt. Mhm. Na, dann dürfte doch wohl alles klar sein. Aha. Mr. Stone hat spätestens nach unserem Besuch kapiert, dass die Wurzeln Beweisstücke für den Diebstahl sind und versucht, sie gerade zu vernichten. Genau. Wir müssen ihn daran hindern. Ja, und wie willst du das tun, George? Wir sollten lieber zur Polizei laufen, damit sie hierher kommen, bevor der letzte Beweis verbrannt ist. Ja, noch so einen Marathonlauf schaffe ich auf keinen Fall. Das könnte auch zu lange dauern. Ja, aber wir müssen doch was tun. Warte, in der Diele des Bauernhofs war ein Telefon. Wir könnten die Polizei anrufen. Ja, und wie sollen wir ins Bauernhaus kommen? Also, Mr. Stow, das ist für die nächsten Minuten gut beschäftigt. Dick und ich schleichen uns von hinten heran. Wir kennen uns ja inzwischen beide ganz gut aus hier. Ja, gute Idee, Julian. Ja? Wenn es schief geht, können Ann und George ja immer noch zur Polizei laufen. Also los, gehen wir. Was Passt euch. auf euch auf, ja? ja. Lass dich bloß nicht erwischen. Und Julien liefen am Waldrand hinter Bäumen zum Hof, wo sie sich dem Bauernhaus von hinten nähern konnten. Sie schoben sich an der Mauer entlang und blickten dann vorsichtig um die Ecke, wo Mr. Stone, einige Meter entfernt und mit dem Rücken zu ihnen, vor dem Feuer stand und laut vor sich hin sprach. Schlauberger von Kindern, haben wohl gedacht, sie könnten mir auf die Schliche kommen. Der Nächste, der sich hier blicken lässt, sieht keine Wurzeln mehr. Jetzt gibt's hier nur noch Holzkohle. <lacht> Hoffentlich hm. kommt er nicht hierher. Hm. Stimmt nicht. Wenn er neue Wurzeln holen will, muss er in die andere Richtung. Sobald er losgegangen ist, schleichen wir uns ins Haus. Mhm. Ja, die Tür hat er ja zum Glück offen gelassen. Jetzt dreht er sich um, Julien. Ja, ja. Er geht los. Okay, na dann nicht zu so rein. Schnell. Ja. Telefon. Ich würde vorschlagen, du telefonierst und, und ich bewache die Tür, okay? Alles klar. Hallo, hallo. Hallo, Constable Wilbert. Hier ist Julian Karen. Sie müssen unbedingt zum Hof von Bauer Schofield kommen. Constable, auf dem Hof von Mr. Schofield werden massenhaft Wurzeln von jungen Tannen vernichtet. Und Mr. Schofield verkauft diese Tannen als Weihnachtsbäume in Kirin. Ach, Julian, findest du gerade ein neues Weihnachtsmärchen? Nein, bitte, Constable. Die ganze Arbeit von Mr. Sherwood wurde in den letzten Tagen zerstört. Und wenn sie nicht gleich kommen, kann das niemand mehr beweisen. sind auf dem Hof von Bowers fehlt. Hey, Mr. Stone kommt zurück. Aber nicht mit Wurzeln. Er hat neues Trockenholz geholt. Julian, der Mann ist wahnsinnig. Er wirft viel zu viel Holz auf einmal ins Feuer. Die Flammen schlagen aus. Verdammt. Ich hab's geahnt, dass das Dach kann gleich ein Feuer fangen. Das ist ein Strohdach. Es brennt, Constable. Kommen Sie schnell und rufen Sie die Feuerwehr. Feuerwehr. »Ich denke, es geht um Diebstahl. Was ist da los, Julian? Soll das ein Scherz sein?« »Er kommt bestimmt gleich zurück und will hier rein.« »Wir müssen abhauen, Constable.« Nichts wie weg hier! Na los!« Bevor Stone mit dem Gartenschlauch zurückkam, um ihn in der Diele an einem Wasserhahn anzuschließen, rasten Julian und Dick davon. Und kehrten über ihren Schleichweg zu Anne und George zurück. Die beiden Mädchen hatten schon voller Angst auf sie gewartet. Was Jungs, was passiert da unten? Diesem Dummkopf konnte es nicht schnell genug gehen. Er hat zu viel Holz auf das Feuer geworfen. Da haben die Flammen ausgeschlagen und das Dach in Brand gesetzt. Ach, wie schrecklich. Habt ihr es geschafft, anzurufen? Mhm. Ja, ja. Ich kann nur hoffen, dass Constable Robert den Ernst der Lage begriffen hat. Als der Brand anfing, da mussten wir sofort abhauen. Stone ist mit dem Gartenschlauch in die Diele gekommen. Er hätte uns jeden Moment entdecken können. Ich, ich musste auflegen, obwohl noch gar nicht alles klar war. Oh, das habt ihr richtig gemacht, Julian. Und ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Ja. Seht mal, wie Mr. Stone gegen die Flammen kämpft. Aus seinem Wasserschlauch kommt viel zu wenig Wasser. Ich glaube nicht, dass er so das Feuer löschen kann. Was macht hm. er denn jetzt? Er hört auf mit seinen Löschversuchen. Oh nein, er haut ab. Eben wird die Sache zu heiß. Dieser Idiot, der riskiert, dass das Bauernhaus auch Feuer fängt. Dann versuche ich es nochmal mit dem Gartenschlauch. Bleib hier, Julian, das ist zu gefährlich. Du hast doch gesehen, dass es nichts bringt. Die Feuerwehr kommt bestimmt bei Julian, bleib hier. Ja, die Feuerwehr kommt. Es vergingen bange Minuten, in denen die fünf Freunde auf jedes Geräusch lauschten, das sie außer dem Krachen und Knacken des Feuers wahrnehmen konnten. Die besten Ohren von allen hatte natürlich Timmy. Und während die Kinder mit größter Besorgnis zusahen, wie die Flammen immer weiter am Dach des Bauernhauses zehrten, schien er noch etwas anderes zu hören. Timmy, was ist? Kannst du was hören? Sch, immer leise. Sie kommt. Sie sind zu leben. Ah. Gott sei Dank. Da. Sie kommen die Auffahrt hochgefahren. Mit einem Feuerwehrwagen. So ein ah. steigen aus. Wow, wie schnell die sind. Mhm. Yes. Ja, ja, wirklich. Na, gut, die wollen schon einen Wasserschlauch raus. Ja, mit dem wird es wohl klicken. Und dort zählt ein Polizeiwagen. Und Constable Wilbert steigt aus. Ach, Leute, ich glaube, wir können unser Versteck verlassen. Ja. Na los. Ja. Die fünf Freunde liefen hinab zum Hof, wo sie mit ansehen konnten, wie die Feuerwehrleute in wenigen Minuten das Feuer auf dem Dach und die brennenden Wurzeln der Constable Wilbert bat die Kinder zusammen mit Mr. Stone ins Bauernhaus, wo sie berichten sollten, was ihnen in den letzten Tagen alles aufgefallen war. Julian fasste das Wichtigste zusammen, wobei ihn seine Freunde hier und da ergänzten. Und als wir dann sahen, dass Mr. Schofield Weihnachtsbäume auf dem Markt verkaufte, waren wir uns ziemlich sicher, dass es sich um die jungen Forsthand von Mr. Sherwood handelte. Mhm. Aber ohne die aufgewachten Igel wären wir wahrscheinlich nie darauf gekommen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Genau, George. <lacht> Nun, Mr. Stone, was sagen Sie dazu? Alles Blödsinn. <lacht> das werden wir ja sehen. Nach eurem Anruf habe ich natürlich gleich die Feuerwehr angerufen, aber auch Mr. Sherwood. Ja, er, er sollte sich sofort auf den Weg machen und müsste bald hier sein. <lacht> Wenn ihr er eure Angaben bestätigt, dann habt ihr wirklich großartige Ermittlungsarbeit geleistet. Oh. Wenig später traf Sherwood ein. Der Förster konnte den Verdacht der fünf Freunde bestätigen. Die Wurzeln entsprachen genau der Sorte und dem Alter der Jungtannen, die er wenige Monate zuvor gepflanzt hatte. Die Beobachtungen der Kinder, also der gestörte Schlaf der Igel und die weißen Löcher im Wald, waren zu den Indizien, die Constable Wilbert vollkommen von der Täterschaft der beiden Bauern überzeugten. Er ließ Mr. Stone abführen und rief auch gleich die Polizeiwache von Kiran an, um die Verhaftung von Mr. Schofield einzuleiten. Ja, ja, Sie sollen ihn sofort in eine Zelle stecken und die Bäume werden konfisziert. Genau. Das ist Diebesgut. Ja, ja, ja, richtig, auf Wiederhören. Und? Was passiert jetzt mit den jungen Tannenbäumen? Die sind verloren. Die Arbeit in der ganzen Saison ist futsch. Also, was halten Sie davon, wenn wir sie jetzt trotzdem als Weihnachtsbäume verkaufen? Mhm. Von dem Erlös können Sie dann im nächsten Frühjahr neue Pflanzen kaufen. Gute Idee. Dann wurden die jungen Tannen wenigstens nicht ganz umsonst gefällt. Genau. Das ist eine schöne Idee, Anne. Aber heute ist der letzte Tag vor Weihnachten. Ja, dann müssen wir sie ihm jetzt sofort verkaufen. Genau. Ja, aber ihr habt doch heute schon so viel getan. Ach, keine Sorge. schaffen wir auch mal. Auf viel. nach Karen. Ja. Ach, meine lieben. Gesagt getan. Bis zum Abend halfen die fünf Freunde Mr. Sherwood alle Bäume zu verkaufen. Einen bekamen sie allerdings als Geschenk für Tante Fanny. Zurück im Felsenhaus sahen sie als erstes nach ihren Schützlingen, den jungen Igeln. Inzwischen waren alle vier in den Winterschlaf gefallen. Das ließ sich an ihrer niedrigen Körpertemperatur erkennen. So brachten die Kinder die vier Schlafhäuschen in den Keller und kehrten höchst zufrieden zurück in die warme Stube des Felsenhauses. Stellt euch vor, diese Igel wachen jetzt tatsächlich bis zum Frühjahr nicht mehr auf und wenn, dann nur ganz kurz. <lacht> Ich weiß auch schon, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich kann es mir denken. Und ich glaube, ich mache mit. Oh, ich auch. Folgen wie den Igeln in den Winterschlaf. Zumindest bis Weihnachten. <lacht> oh, habt ihr das gehört? Sogar Timmy hat Wir <lacht> <lacht> Sind die Freunde. Julien und Dick, Ann und Josh, und Jimmy der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rok Abenteuer, und wir durchforschen alte Gemäuer, wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.